Mila eta hogeita bateko Urriak hogeita zazpi Joka hei entzuten zauzie Irola irratian FMaren eundazazpi.bostean Ondoetorriak Gaurra asten da, bigarren denboraldia. Igazko denboraldian saiorik horik ez egin ostean, gaur hitzultzen da, jokajei emisiora. Urriaren amaieran gaude denboraldia hasten den momentu honetan. Eta gauzak ikusitan, ezin ziurtatu zenbat ero egin edo noraino helduko den denboraldi hau, irratxa jo hau. Ez dotorrekin agobiatzeko asmorik, Eta jokajai helduko da, ba, eldua alden puntura ino. eta listo. Zergatik dioa danau? Bueno, zailtasunak topatzen ari izelako saioak egiteko, elkarrizketak lotzeko. Batzutan impostorearen sindromea izan daiteke. Kolektiboetan jendeak ez duela bere buruak gai ikusten irratxaioetan parte hartzeko. Edo ondino harrigarriago egiten zaidana nola kolektibo batzuek pentsatzen duten haien jarduna ez dela irratian kontatzeko behezain garrantzitsua. Edo igual nire paranoia besterik ez da. Beste batzutan, saio hau euskara Euskarautxean egiteko hartu dudan apustu adalata, kolektibo batzuentzako saia da elkarrizketetan parte hartzea. Eta badaude beste arrazoi batzuk ere bai. Ala nola kolektibo askotan nekea, lankarga handia, eta ez oso ondo banatua, edo simplemente egunerokoan irentzita daudela. Elkarrizketa batetan parte hartzeko, alminik gabe. Eta bueno, ez da nire azmoa inor abronkatzea, edo egoera eta bat irudikatzea. Ke ba, alderantziz, osasun krisiaren garaiotan, edo post aro honetan, edo nik sedakit, iruditzen zait kolektiboak ez daudela makal. Naiko indartsu daudela, de etxo. Gauza potentiak egiten direla eta Marko Politak ere badaudela elkarrekin hartu emunak egiteko. Zin maz, animatzen zaitu irratiotara hurbiltzeko eta jardunari zabalpena ematerakoan gu ere kontutan hartzeko. Lehenengo denboraldiaren hasieran egin genuen bezala, duela bi hurte, gaurkoan ere urriko martxa jorratuko dugu saio honetan. Azken urteotan, egouribe eskualdean buru belarri dabiz kolektiboak, elkar laguntza zare eta etxe bizitza sindikatuetan. Harrera zarearekin edota ta txarraska eta kirolak espazioetan adibidez. Guzti hoien jardun politikoaren potentziali dadea zoartuta, eta eragina, biderkatzeko azmoz, badira urte batzuk elkarlanean aritzen direla eragile hauek eta hain zuzen ere, elkarroan eta zarexe horren ondorioa da izitu eragile politikoa. Duela urtebete aurkeztu zuten izitu modu publikoan. Lehendik ere, eskualdeko markoa moduan ezagutzen genuen dinamikari, berezko izaira eta edukia emateko. Egunotan, urriko martxaren irugarren edizioa prestatzen ari dira. Azaroaren bost, zei eta zazpian, Etxe Barri, Zeberio eta Igorretik pasatuko dan hiru eguneko ekitaldi itinerantea. Aurreko edizioetan izitutik garatutako egitazmora, aurten Etxe gazte mugimenduko eta Igorreko kiniu gaztetxeko jende polita batu da ere bai. Dinamika honen marko geografikoa zabalduz, eta are interesanteagoa dena, eragile desberdinen arteko elkarlana gauzatuz, gerora ere komunitate indartsu eta kohesionatu batean bihurtzeko baldintzak emanez. Hau da, azken finean, herriboterearen eraikuntza. Bueno, ba hori dana saltzeko, izituko bikiderekin elkarrizketatxo bat entzungo dugun, duela egun batzuk grabatu genuena. Ganera 2018an bigarren urriko martxa egin zenean, Isituko Kidek prentzaurreko bate egin zuten bigarren edizioa hura asaltzeko. Audio hori entzungo dugu ore bai, saioa honetan. Nola ez, musika, musika pur bategon berda han hemenka. Eta bueno, saioari hasiera emateko testutxo baten sati batzuk irakurriko dotzuegas. Hain zuzen ere igaz izituk, bere burua orkesteko plasaratu zuen testutik hartutakoak. Enfin, hori da gaurko errezeta. Beste barik, oazen. Dominasioam eta iraultza. Iztu eragile politikoaren aurkezpen manifestutik hartutako lerro batzuk. Euskal Herria 2000 eta hogeiko urria. Gure ustetan, egungo jendartean berdintasun eta askatasun eredu izatetik urrun dago. Legi diburkesak esartzen duen berdintasun juridikoaren arabera, danak berdinak eta askeak bagara ere, Gure ingurura begiratzea baino ez daukagun, errealitate soziala oso bestelakoa dala jabetzeko. Alde batetik, klase banaketa daukagu. Kapitalaren jabe direnen eta gure lana baino ez daukagunon arteko banaketa. Merkantzien eta dirueren legeek, gure bizitzako txoko eta nabardura guztiak hartzen dituzten moduan, Gure bizitzak klase banaketa horren arabera egituratuta ageri dira. Batzuek, langileriak, lan egin, eta besteek, burgesiak, lan horren emaitza surgatu. Baina ez da hori banaketa bakarra. Kapitalismoa baino asko zere zaharragoa dan patriarkatuak ere, egungo jendartea zeharkatzen dau. Makumeen lana eta gorputzaren gaineko violentzia eta zapalkuntza forma ezberdinak auzatzen dira, oraindik bizirik dirauten egitura patriarkal mental eta materialen bitartez. Umilazioa eta gutxi espena. Gorputzen gaineko sexualizazio eta objektivizazioa, portxaetak eta erailketak lan erreproduktiboetara lotuak egon behar izatea. Edota peinlan merkatuan sartuta, lan indarraren feminizazioa eta debaloazioa. Egungo jendartearen izaera patriarkala onartu gabe, ezer gutxi aurreratu dezakigu askapenaren bidean. Azkenik, ezin duguhatu kolonialitateari eta nazio zapalkuntzari lotutako adierazpenak modu desberdinetan azaleratzen direnak. Alde batetik, Euskal Herria beran nazio bezala zapaldua izan da Espainiako eta Frantziako estatu imperialisten eskutik. Eta horrela da oraindik ere. Bestetik, Euskal Herriak berak erdingune imperialista Europararen parte deneinean, baditu bere baitan ezaugarri imperialista eta rasistak. Gure ustetan, Biolentza adierazpen horien guztien kombinazio dialektikoak osatzen du egungo dominazio sistema. Osotasun bezala ulertu behar duguna. Hau da, ezin daitekeena egin, eta hortaz, erantzun integral bat beharrezko duena. Dominazioa errotik suntxitu eta errealitate sozial berri oso bat eraikitzeko gai izango den erantzun organizatibo, politiko, ekonomiko, kultural eta nazionala. Erantzun iraultzailea, hain zuzen ere. Se de Saniques, y si tu horretan, betekizun apala dauka. Askoren artean bete beharko dugun ozeanoan, tanta bat baino ezpaikara. Era berean, gaurdanik bide iraultzailearen nolakotasuna esezaguna zaigun henean, tentuz eta humildtasunez jokatzea egokiena dela uste dugu. Hortaz, humiltasunak helikatuko duen prestutasunarekin, ekingo dotzagu bide iraultzeileari. Eta bide horren eraikuntzari ere, gure ekarpena eginez. Zentzu horretan, iraultzarako gako bezala, ondorengoak identifikatzen ditugu. Komunitatearen eraikuntza, eta horren bitartez, herri eta langile boterearen eraikuntza. Antolakuntza eta autodefentxa mekanismoen garapena. Elkarlaguntza eta zaintza erdigunean jartzea. Euskara eta euskal kultura bultzatzea. Internazionalismoa. Etika irautzailea indartu eta mentalidade dominatzailea gainditzea. Gure jardunaren erdigunean egongo dira hoi ekustiak bultzatzea eta maila lokalean ahalik eta adierazpen zabalen eta errotuena lortzea. Euskal Herria, bi mila eta hogeiko urria. Izitu eragile politikoaren aurkezpen manifestutik hartutako lerro batzuk. martza 2000 eta meretzin. astar nautzi Aurten ere, Udazkenenko lehenoztoa Ostoa batera, Urriko Martxaren aizean abaritzen hasia da egobri ben. Iaz, Eskualdeko Txoko Guztietako gaztean hitz batu ginen, eta gure geografiaren bazter desberdinetatik mendi mendimartza egin genuen. Ideea hau, gure behar eta etxinogonetatik sortu zen ikusi baiken nuen lekuan lekuko proiektuek izaera eta elguruan txeko ere bakanduak zeudela bata abestearen handik bere potentzialitatearen zati bat galtzen zutela azken finean. Antolakuntza eta zaretzea bere bizikoak zirela konduratu ginen orduan. Ez bakarrik herri bakoitzeko ekimen dezberdinak indartxeko. Baizik eta proiektu komunak aurrera eramateko abia puntu izango zirela ere autogestioa eta erkar laguntza oinarri norabide berean arraune ginez. Eta aitortu behar dugu, hasiera errotuko zuen hasia izango zirela egonork. Jakintzak partekatzekoak, herri bakoitzeko errealitateak esagutzekoak, komunean genuen zein desberdintzen minduena ikustekoa. Era berean, elkarre esagutzekoak, jaikiro ohikoenetatik kanpoko harremanak esartzekoak edo kulturan meritante berria eraikitzekoak. Orduz geroztik, batasun honetan oinarrituz anitsak izan dira gauzatutako editasmoak. Maiatzak bateko jardunaldiak kataluniara brigadak eta gure eskualdean aurrera eramandako itxaldi zein ekintza ezberdinak. Era berean, ikusi ahal izan dugu gure eskualdean, erri-zerri zabaldu den antolakuntzarako eta proiektuak martsan jartzeko joera, arro egoteko modukoa da jaio ginenetik. Derrigorrean, ezarre diguten bizi eredua zarantzan jartzen zuten esperientziak gure inguruan ikusi ahal izatea eta gainera akazu askotan gu ere honen parte garela jakitea. Urrian, egintearen ideia ez da ausazkoa izan. Mila beratzen honda mazazpiko erruziar irautza ekarri nahi bur, dugu augurera. Borroka horren, izaera omen du. Azken finean, urteak aurrera joan badira ere, baldintzak aldatu badira ere, gure bizitzaren, gure egunen funtsak berdin dirau. Dominatzaileak eta dezia patriarkatua, arrazakeria. Eta guzti horren erdian, zu. Egunero, atzatu behar zaren hori klasera edo lanera joateko, Zure Surezkuen jabe baino ez arerena makinariaren pieza bat gehiago. Bestela nola erdeuko duzu alokairua, zerekin erosilanaria zelan nazetu zure haiak. Ipuin batek zioen, Labean sartzea zeuden egaztiei, zukaldariak galdetu ziela nola gustatuko litzailekeen prestatuak izatea. Piperrekin, laranja berakatzarekin. Eta horrelako batean, egaztietako batek galdetu zion nagu zehari, ea posiblesen zukaldatuak ez izatea. Berak, proposamen hori, aukeretatik kanpo zegoela dierazizion. Eta horretan gabizgu, zein saltxarekin sukaldatuko gaituzten erabakitzea, aukera posibla estela dela jakitun. Errealitate honen aurrean baldintzak sortzen. Beste biziere du posible badela badakigulako. Ez daukagulako beste aukerarik. Aurreko kontakizunarekin lotura handia du aurten proposatutako egitarauak. Alde batetik, memoria historikoa lantzearen apustu egin dugu. Gure inguruko txokoetako historia esagutzea dagokigu. Liburu, liburuetan idatzita ez dagoen hori noragoa zeinakiteko nondi gato zeinakin behar dugulako. Aurretik egondakoen esperientziatatik ikasi, gurea eraikiel izateko. Gainera, formakuntza praktikoari ere bide emango diogu tailarren bidez. Bere harakotasunez agertu al zaizkigun erronkei modu kolektiboan aurre egiteko. Bukatzeko, sozializazio erraminta bezal aurkezten saigurriko marcha. Non mundu berri baten sinisten dugun hon artean, harremanak eratu eta zendotu ahalko ditugun. Etorkizuneko Elkarlanaren hasiera esarriz. Augustia batuta, gure hibilbidearen bide horria amarrasten eta txikien hasita pauzu handiagoak ematen alegin duko gara, ea, sukaldatuak izan nahi dugun erabakitzera ino. Bukatzeko Gukatzeko, aurtengoan gure eskualdeko gazteenan jarri nahi dugu begirada. Asteburu honetako esperintiaetatik abiatuta, bakoitzaren borrokarako grina pisteko eremua eskainiz, ditugun helburuak erdiazteko lanean hasteko aukerak irekin nahi ditugu. Mendia garaia delako bai, baina magalean geratuta urrena go ikusten da gailurra. Bale, ba, e, irratxaioaren asienan esan dugun bezala, gaurko honetan, jokajei e, irratxaioaren denboraldi berriko lehenengo erratsaio honetan. aurriko martxari buruz egingo dugu berban, eta ezagutzeko apur bat e, zerdan, zergatik, noiztik, nor dagoen guztion eratzean. Ba, hemen ditugu, aizuzen ere, izituko bikide, mailita maili ere bai, ondo torri, da eskarrik asko irolara etortzagatik, zuen mobidau kontatzeran. Eskarrik asko? Zuei. Ha, bai... Eta ba, bueno, pues badakit zu eseriburuse egingo dugun ber, egingo dogu berba e, urriko martxari buruz, zerdan hor dagoen atzean eta horretarako beti gustatzen zaitaztea, testu ingurua saltzen, edo zergatik den beharrezkoa honelako dinamikak sortzea, zergatik den beharrezkoa hain zuzen ere e, urriko martxa egitea, baina baita ere e, atzean dauden kolektibo hoien jarduna mm -hmm. zergatik den beharrezkoa. Así que badakit bad aukazuela ser kontatu honenganean, Iztu sortu zan egau bribeko gaztea zanbladen koordinadore batetik, sortu e, eragi politikoa da. Ze gaztea zanbladen, bueno ba, junzan pixkaat e, dizol batzen, eta ordan sortu zan e, izitu ba, berriro e, elkartzeko gune moduan. Eta e, ba, formalizatzeko edo erabak izan ja, izitu zedan, zel buruz euskan, eta e, nondik joko ginun erabak izan. Eta... Hortu, elemen gabeiz begitzen nola... E, Egoriben ba ba bueno hori e, ba, Etxebarri, Arrigorriaga, seberio eta Ugadobe bai, galdako eh herri hauetan mugimendu mm, egon dela, baina eh analisi batekin zela eta ikusten zela edo, edo, edo disolbatzen edo modu aislatuan edo ari zirela lanean eta horren ausnarketaren ondorio da bizitu. Bai. Aha. Bai. Eta ba hori, eh gukelburu desberdinak da eusko, baina saiatzen ga batez be gure txikitik dominazio sistemaia aurre itzen eta eh erantzun irautzaile bat batekin. Eta honetarako guretzat ezinbestekoa da ba dominazio sistema ulertzia, ulertzia zelan eragiten dozko hon eta, eta kontziente izatia ba, gure inguruan eragiteko. Ba, hori, gure ustez garrantzitsua da azpimarratzea erantzun iradultzailau hasi badaela, eh erantzun individual batetik, ba, erantzun kolektibo eraginkorrak sortzeko. Horrek esan gure dau, adibidez, claro, sabise berbas egiten kontzientzia hartzeaz, eh pertsonatik hasteaz, orduan ze gauzatan materializatzen dau, e, formazio batzuk adibidez? Bai, eh oinarte hizitutakoi antolatu ekimenak e, ekimenen artian, egondia e, barura begira, e, genero formakuntzak uh -huh. eta gero e, kanpora begira e, beste bi izan izandiela dominazio sisteman eh ingurukoa eta etika militantean ingurukoa eta hori e, guk garrantzia epintzen dugu individualitat individualismorei erantzun kolektibo bat emateko. Uh -huh, uh -huh. Eta hori, bestela inditsugun gauzak izan dia, em, maiatzako atan arira, antolatzen dugu, maiatza gorri xa izaneko eta bertan itxan ditsugu, ba, itzaldi, itzaldi xake itxan ditsugu, maien mai guru desberdiak, mai eta... eta Gaurrekoan batek aipatzen zuen eh, eskuela de kuadros bat zegoela honen guztiaren artzan baina horren besterako ere ez da, elte <risa> Keba, keba Izan dira formazio batzuk, hitzaldi batzuk Izan dira eh, dinamika zabalago eh, batzuk Adibidez, maiatzaren lehenerako ba, maiatza gorriaren Eta gaurrek hartzen gaituen hau, hurriko eh, martxak Eta gero gara hurriko martxan Eta segatik hurriko martxa Eta segatik eh, maiatza gorria Eta eh, segatik simbolismo hori Baina hori baino lehenago, e, zuek izituren partetik zatozte, eta izitu da, bueno, esan duguna, ez? E, Ainbat e, kolektibo edo herri mugimenduko e, mobiden artean, sortu zan egitasmo berri batenak elkarrekin egiteko hori ekintza hauek. Baina aurten a, parte hartzen dute gainera beste batzuek ere, bai, ez da? Bai, aurten hurriko e, martxako antolakuntza, bueno, irten zen e, izitutik, baina elkar lanian egongo gazkinuko gaztetxakin eta, eta etxabarriko, etxabarriko gaztea esan bala dakin. Hor duan, bi e, zabaltzen da, geografikoki bi aldeetatik zabaltzen da. Bai. da, ez? Lehen e, inizi, e, oza inizitu, inizitu besti historia batzen da. <laughs> inizitu, eltzen zen basaur irainoan, ez eta gauri be, bai. etxabarri baur ere gauri bebaitan egon, e, igual... Orraino eseneltzen isituko kolektiboaen historia hau, hasi ke Echebarrialde honetara eta bestaldean Severiorra heltzen zen, bai. baina orain Igorreraino ere heltzen da. Bai, pizka hori bat da baita isitun alburua pizkat gure ba Gure burua. Zabaltzea, saretzea eta eta potentzialidadeak eh aprobetxatzea zen entzuten zena eh ondela bi urte eginzanean aurkezpena ora gertzen ziren bikide hitz egiten bai. eta hori aipatzen zuten eurek. Bai. eta ze, ze lan lortzen ari da, ikusten denez, kolektibo bi gehiago sartzen dira, osea que, badua horrela. Bai, zaiatzen gabiz, eta baulako ekimenen bitxartez, ba, zaiatzen ba, gabizte E, kolektibo batzukin Elkarlanean ibiltzen. Bai. Baita ere, barrukoak, imaginatzen dut, hemen e, eskualde honetan badaude hori batu edo jez, e, bueno, Elkarlaguntza zarea, eta hoiekin ere, imaginatzen dut, azkenean militantziak ere, konpartitzen direla, jende berdina egoten dela, leku batean edo bestean. Bai, Ar bai arregoko harrera be, bai. Uhum. Bai, bai zaiatzen ga, errimogimenduen parte izaten eta gure ikuspegisa bertan txartatzen. Eta mm -hmm. bestean handik ikasteme, bai. eta esandakoa dentro zen e, urriko marcha orkesteran eta se bai. egingo dan eta, eta bar e, gitara hau herrepasaukatu dugu goitik baina hori baino lehenago, igual interesante da hitz aitzegitea simbolismoaz sergatik urriko marcha urria eta igual momentu litzarren aldendi marcha batukan tolatzeko zer bueno ba a ber urriko marcha orainda la 4 izan hau izango da 3 garren baina aurreko urtean asalakoin mm -hmm. eta kontua da 2018an oraindela 4 urte ego Uribeko Gaztea Asamblean artean e, maiatzak baterako egitarau bateratu batin san mm -hmm. eta osondo irten san eta jendia gogotxo zeoan horizan san gorria. Bai. bai eta erabaki izan martxa bat antolatzea mm -hmm. eta kontua da urte hori izan zala urriko irautzan 100 urte urrena mm -hmm eta ba izan urrian isatiam martxa eta bere umenez ba bere izena baita ukitzia. Bueno, horren da, daukazu daukala kuriosidade hori, eh urriko martxa, ondela laburte la egin zen urriko martxa, o sea, urriko irautza hori pasaroan izan zela. <risa> bai, orra gaitzik aurten irabaki dou martxi asaroan. <gülüyor> Asaroren segunetan 5, 6 eta 7. Okei, okei. Eta orduan hartzen da hori, ez? Eh, antikapitalistak eh, garenes, pues hain eh, ere eh, sozialista diren edo komunista izan ziren eh, iraltza hoien eh, omenez. Bai, urriko iraltza edo edo iraltza boltxibike izan san eh, hori ba eskerreko sozialista iraltzaileak eta anarkistakoh astu eh, historiako lehenengo iraltza komunista hitzeko. Eta bueno, ba horren umenez eingo duguk gure urriko martxa. eta esaten genuen eh kolektibo gehiago daudela edo zonalde geografiko gehiago daudela, orduan aurten urriko martxak ditu 3 egunesan 두고 5 eta 7. Eta joaten da leku batetik bestera, gitaragoaren errepaso txobat? Baina, gainetik hasiko da Etxebarren, Etxebarretik joan goga Zeberiora eta Zeberiotik igorren amaitxuko. Baina, ogan zehatzago e, asaltzen zer egongo da. Bai. E, Azaroaren bostean, barikoan, Etxebarren hasiko da. Zaspiretan bai. e, egongo da arrera uh -huh. e, Elkarreza gutzeko ba, joko edo dinamika desberdimatzok ingo ditugu uh -huh. Eta horren hostian egongo da e, bertsoa faixa Abetu Bertan egongo dia e, maide raltuna, handerra eta ikergarita goitea bai. e, Gero, hor ingo doulo e, etxabarriko frontoian Bertan lo egitea da bai. zuma irroku bai. Bai. E... bai, joango ga elkarrekin loitzen Uh -huh. Eta hori ba lelengok egunean Etxibarreko fronteaningo ulo. Aha. Uh -huh. Eta orrengok egunean bertan esnatukoga ta Pero <laughs> bitzat. Eta severia severia oraingo osea Zalande, jo zoetxe barritik eta severiora, oinez? Bai. Madre. Bueno, eh, egongo da, egongo dia balia bideak. Eh, bai. ezin da benuntza. Taxi furgo antzeko bat egongo e da. Ezin da ah, benuntza. Mochila, mochila kineza bat era, <risas> jute kokera egongo da, egon egon bai. Taxi furgo antzeko bai. bederatzi taliptengo esari eze barritik, mochila ka soñan, sakoak Ez, ez, ez, hori eh, da, ez eh, du guai patu baina, marchan ziar, Muchilak garrayatzeko begongo da furgoneta. ¡Ah, ¿verdad? qué ¡Airian Juan Goba! O sea, que ¿verdad? gente con las manos en el bolsillo. ¡Claro! <risa> no, ¡Saintza, ahorita, saintza! Da, pederatzita, harantza eh, eh, se supone, pues igual, eh, iru hortuta nedo, ha llegado que salía. Bueno, no? <risa> iru, geiru, igual, <risa> <Soy> orden guru. <risa> eh, bueno, mucho para vera. <risa> Ondo, orduan, goiza bai. osoa ibiltzen. Ibiltzen bakarrik? Ez, e, bertan, e, txe barritik zeberiora dago, e, bueno, da bize, autopista elektrikua, ba, eraikitzen, ba, eta orduan egongo da, autopista elektrikuan inguruko, osna, bueno, aus narketatxo bat edo, Asaltzen, se, ba. ba, sedan eta zer eragindaukan horreke gugan labur, labur, nik ere enekielako ez da garraio bide batko niena, <laughs> eta da bisela ere ikitzen, holan superkable batzuk e elektrizitatea garraiatzeko legu bat edin bestela, eta ja, ja. horri da e infrastruktura bat elko, gainera emititzen dituenak bere mobidak eta, eta hori da egiten hor lepuren batean e seberiora llegatzen, da bisela, horri seberio eta rigo hartien bait, ez da? Mai. Mai. eta, eta <laughs> martxa bertatik pasatu salpentsu bat egongo da, eta seberiora aldukoga hor du bitxerdietarako gutxigora bera, espero dugu asmoa da bintzatro, eh? bitxerdietan bertan Baskari eta Baskari eze eh, izango da, pakotxapene bere babe du? ai, hori ez dugu aipatu baina eh, hostilalian eh, aurkezpenian egongo da eh, turnuak guanatuko dira Eta maelguru da dana betetzia eta balkarren artian dana, uh -huh. dana itxia. eta. Adibidez hori Baskariak prestatzeko eta barraz da. Bai Baskarixak prestau, garbitxu. Uh -huh. Eta euskeraz ez dakixen antzatue ingo dia uh -huh. e, itzultzaie turno batzuk. Uh -huh. e, baiz askenean eitzaldixak e, eta baiz egetuko gazo euskeraz hitzen eta hor itzultzaile figura hori beha egotia. Da, bueno, esan dakoa, er, er, baga, el dugaraz eberioraz apatuan, orduk interdietan, plazan bazkaltzen gauz, eta gero, bazkal ostean, pues, descansito. Bai, mm, bueno, txikitxo bat. Apurtxo bat, baina, baina ez horren beste. Hori Bai, egongo dira euskaloztien tailer praktikoak, izango dieenak kartelgintza muralak eta sukaldaritza e, internazionalista, mm -hmm. eh bertan sukalda hautakoa izango da afaltzeko. Mm -hmm. Et o sea, e, arrastean e, tailer egongo da ikasteko sukaldatzen, e, baina ez Euskal Herrian egiten duten jakin politikoak, baizik eta beste gauza batzuk, politiko bai. internazionalista bai. eta horre egiten dena afaltzeko erabiliko. Bai, jeteko. Bai. E, da, da, no Eta horretas aparte ze esan duzu, zer beste tailer? Eh, kartelgintza eta muralgintza. Ah, muralgintza interesante, beharra da ikastea. Irak <laughs> bai. eta aprovehitzatu ditzugu goma hoiek. Bai, batzuten ere egiten batzu, en fin. <laughs> Bale, ba, dori arrastian eta ze kelego arrastia ga samaitu dugu? Bai, ez, ez dugu amaitxo. E, gero hitzalitxo bat egongo da, eh, elikadura burujabeta, potentzialitateak eta mugen ingurukua. Eta hori, behin eta hierra eta itzalixa bukatuta, eh egongo da, bueno, afalduko dou eh Sevireko ikolasarrian, mm -hmm. bertaningo dogu lalo, baina Loi Mainolen egongo da eh Karankin. Hombre. Azeratik Karankin. Ba, garrantzitsua da lako gure arteko arremonak sendotzia eta bai. ezi bat garrantzitsua bai, es, este, da dago. Baina, besteak esatzen dagoan, komunidadea ere <risa> bai. bai, baina bai, benetan garrantzitsua da, azkenean e, e, edukiz oso osatuta dago, bai itzaldiekin, bai martxetan paratzerakoan e, lekuetan Ei. eta bar, ze bueno, gurreko gurean beste martxaba dago eta bar, da da, gairo, boz, momento lasaiago horiek eta ondo pasatzeko horiek oso Ei. garrantzitsua dira joa. Eta esan dakoa. gero ja karaukea imagino lia dilla izango dela horrengo oraindik horrein dikauza egin inbea dira bueno, razakitarekin e, e, altatuko gara Baina bueno, Orduitxo bat gehiago duko loitzeko aktorren ah, ah, egunian eta, eta martxa mutzaua da aha. Orduan ba esnatuko ga ingo martxa igorre aldera. Uh -huh. eta bertan bidian e, ikusiko ditugu Arginatxeko gokoba eta amia zuruak eta salpintxo bat eguno da horren ingurukua. Eta, ba hori, igorrera alduko gau. Ba. Igorrera, baita, ezte lugu etxe barri baina egitxea goda. Baina. eta gara igorrera jadomekan, domekan egun, osea asteburu luzea izan da eta gero segiharago da. Bai. Ja. Eh, kinuko gaztetxean egongo da eh, baskarixa, uh -huh. gero egongo da baskaloste girat, girotua, ba, abesti batzukin eta gitarrita batekin eta uh -huh. eta gero egongo da Anelindanen eh bakarresketa aukera. ukera. Bai, e, ez dakit ikusi duzuen aneren Bakarreisketaren bat, baina dela ostia daude. Bai. bai, bai, oso <tose> bat, bat. Oso oso on bakarreak. Ez naikin Ba bai eta eta listo horrekin edo edo egongo bateren bat. Bai, agurrekita agurrekitalditzo bat egongo. No. <tose> bai, bai, agurrekitalditzo bat. Eh? Ena, eta eta gero ja bakoitza lotra. Bai. Imagino ere elkarrekin bai. carre dela bakoitza bere errira. Osea, egingo direla egongo dela aukeratu bateko bai. horretik eta horregora igorretik eta horregora. Bai. Bai. Bai. bai, antolatuko ga. Bai. Mod daukoga. Hizuta paten batek parte hartu nahi badu honetan guztian ser gratis edo Ez, e, hori bai. Ba, gutxi goraberako prezio bat jarri dau 3 egunetarako izango da 20 euro eta egun bakoitzean izango da 8 euro Baina hori norbaitxek arazoren matedu badauka ordaintzeko Ba idatzi eta ez dago inogoko arazoik Baina bai, oikoa izan den da Kompromiso Eta diin bai. Bai, idatzi, nora idatzi eh? A, klaro, klaro e, Ba, bia eukera daukou, edo jemai mm -hmm. ez Urrikomartxa arroba era idatzi A ver, barriro era idatzi Eta telefono zenbaki batera Dala Seis sorti-sorti, seis 6 tera sorti, sorti e no. mesitxu bate. No, no. e, bai, irratian gausak orrela egin badira, berrietan bad ez bada, ze, dago, zabiz entzuten eta eta eta, ba, eta da apuntatzeko. Edo kartel bat agertu da, kartelena agertzen dira honek ekintza e, hoetanak eta agertzen dira bebai kontaktuak, ezta? Bai. Bai. E, kartela ikusi nahi eskero dago Instagramen eta Twitterrean, uh -huh, da seguro kaleetan ere agertuko dela. Bai. Bai. bai, gutxi barru Euskal Herriixe gongo da kartela uekin. <gay> Karteles gozitza. <osgicha>. Nik <gay> <gay> ikus beste leku batetan ere bai, eta da lubakia agenda.net web horrian. Eh? Bai, bai. <gay> <gay> bai onda, eta, onda. eta guai. Bai. Bai. Orduan, e, kartelean agertzen direla telefonoa berriro, eta gertzen direla urrikomartza arroba gemail yeah. eta bertan agertzen direla bebai zitu e, etxebarriko gaztemugimendua, etan tolatzeak, eta kiniu bera eta Bye. muy bien, giratzen gara e, zeusera ipatzeko guagaz? Bueno, elbidea honek ez da, ez dia bakarrik apuntatzeko, ban bat ematek da baldimau kasalantzaren bat edo gurekine komentatzia nahi badau bat ematek be, ba bertarei daz eko eta Baina uh -huh. falla baita ere Urtean zeharreko ekitaldietan parte hartu nahi badau edo bai. gerturatzea nahi badau, ba, daiteke bai isitoden eta egoriben, baina baita retebarrirako edo bai. Eta bestela, bueno, hauek egite dituzte tanek, hiruak egite dituzte beren asamblea da, koikoak eta eta bestela aukera dago bertaratzeko asamblea datara. Ba, ni gustezot, eh, kinuko gastetzak egiten dituztela eh, astelenetan uh -huh. eta galdakako aguntasariak... E... Ba, bai, nik izango duke, eh? hastelenetan. Bai? Bai, grau zala nakeguenetan, eta gomekatzeko. <tusurra> <tusurra> asamblea, kastelea, eta... Baina, bueno, bestela laba gerturatu eta galdetu. Hoi da, hoi da. Honera da, da, gerturatzea, galdetzea, eta eta horrela egitea lehenengoko urbilketatxoa. Bale, haizue, e, ba, eskarrik asko, e, irulara etortzagatik, barriro, mai eta mai, eta, eta bueno, pues, e, zeu zer gehiago komentatu nahi baduzue, orain, edo aurrerago, edo saioa <coughs> hau, hau, e, emititu ostean, eta edo zer gauzatarako, badakizue, da, zuen irratian, eta mm. ondo jondaitela azaroak boste, sei eta saspian egin eh, godan urriko martxa izugarri hau. Bale, euskarrik asko. Apa, egin. <laughs> Gaztetik endu siguten itxaropena Galdo egin nuen dena, ondarea eta izena Bueltan nago jokoan, berri zain, nean ordeen Itxiko didan aoa, ello, zua geldoa, haudenk beroa Zartako bat leherro bakoitza, nik dozia bikoitza nahi dut Gaiso matiko nagoelako txo, nire kodeari lotuta Like my friend, gatom, ni, Bilboiria iria, ziria guztia Lege zarrearen erakustoki zikina, lortxearen Etekina medio zailin porta, nik arma bera Baina euren kontra, zitalak, armi armaren sarean Itxatzi dira, eriotza itxoiten, utxari begira, bimila eta hogei okay, lenguetarren onguan segen, erre paso bate maten raperoi ah, uh. horrekin lo egiten dudasai, ufoei begira tipo mixmaster Mike, beden katuta nago, beden katuta zaude izarren, hautsa bakara, esni fatuta alde Bestea de balde, nire oso errekalde, dirutxa nahi dut baina afrou hau da de balde Bestea de balde, nire oso errekalde, dirutxa nahi dut baina afrou hau da de balde Bakarrik utzin induten Planeta honetan atezate jotzenoa baina inorkestitza baltzen Amodioa hil zuten ekordain duko dute Ke llegi hitz egiten duten en moduen ja. You know, fakin lengu iuna, kehonekin jazten ditu, nire gutunak You know, gure soñua, you know, gure patua, raperoen artean beden katuak Tres nago el txeko, diskao grabatu eskero, foni lopta gero, bizitza puta honen gatik ero Legozko bihotza dauka desarmatu gingo duzu, oinez bada izango da gero Beno, sorutik altxatzea da bizitzaaren sinopsia, lenguta tabiok beste banger bategozia Sumo telean, maita sunaren bidean ez daumaz na, ma Bueno, bueno, bueno, ha llegau gara, erratxa amaierara. Esan bezala aurriko martza salitu gara. Azaroaren bost, zei eta zazpian egingo dan ekitaldi itineranteaz. Etxibarritik, igorrera joango dana. Aklarazio bat eman bardotzuet. Posible da elkarrizketan haipatu dugun gitarabak aldaketaren bat izatea. Duela egun batzuk grabatu genuen elkarrizketa eta dirudien ez? Zeberioko eskoletan egiteko ideia kolokan jarri da azken egunotan. Baina bueno, ezaten didatenez, ziur, batera edo bestera, ekintza danak garatuko direla. Leku eta ordotegiak moldatuta. Beraz, adiegon informazioaren eguneraketei bada espada. Irratxa jokok gako batzuk, herrapasatuko duguz agurtu aurretik. Horten, hurriko martxaren idugarren edizioa egingo da azaloren bostean zeian eta zazpian, etxe barri nazi eta igorrean joko martxa izango dana, hainbat formakutza eta dinamika eginez. Egitaz mohonen izitu da, eta isituko kideak izan doguz irratsaioan. Bai urriko martxan saltzeko eta baita izitu eragileaz berba egiteko. Baina ez hori bakarrik, aurteen, igorreko kinu gaztetxean eta etxebarriko herri mugimendua bebai batu dira antolaketan parte hartzera. Saretzeaz, harremantzeaz eta potenzialidadeak aprobetxatzeaz hitz egin zuten urriko martxaren bigarren edizioa aurkeztu zutenean, 2018. Gaur egun, oraindik duten helburuetako bat. Eskualdeko markoa zenak, isitu eragilea aurkeztu zuenean, herri boterearen eta bide irautzaileari ekiteaz mintzatu ziren. Hain zuzen ere, bideo horretan jarraituz, elkarresketatuek izan ziguten dominazio sistemari aurre egiten saiatzen direla e, erantzun irautzaile batekin zio sistema hori ulertuta eta nola eragiten digun aztertu eta kontzientzia hartuta. Eta horretarako formazioan kokatzen dute abiapuntua. Erantzun irautzaile hau hasi behar da erantzun individual batetik, erantzun kolektibo eraginkorrak sortzeko. Festalde, saretzearen helburuarekin batera, Formazioaren helburuarekin batera beste helburu edo lan garrantzitsuetako bat komunidadearen eraikuntza, elkarlaguntza, elkarlsaintza edo koesioa dala, azpimarratzen dute. Oso presente dauden esau garriak, urriko hurriko martxaren ekintza denetan, baina baita eragilek garatzen dituzten gainoantzeko ekintzetan, eta ez modu implizituan bakarrik, baizik eta esplizituki diseinatutako kontuekin. Urriko marcha hori da, hiru eguneko mendi bat. Ekintzaren naturagatik, beragatik, elkarren arteko harremanekin dantzetzeko erramienta ezin hobea. Enfin, ikusten dozuenez, txalotzeko egitasmoa. Kinu etxebarriko herri mugimenduak eta egoribeko izitu eragile politikoak gauzatzen dauen urriko marcha hau. Hemendik ere parte hartzeko deia lusatzen dotzuegu, nola ez. Eta listo, joan beharko gara saioa maitzen. Agurtu aurretik, saioan entzundako abestiak kaipatu nahi dutzu edaz. Bi izan dira. Lehenengoa Angela Richie artistaren Isn't it funny? Eta bigarrena, arrano pertxe eta lengu ilunaren LAMD. Lengu eta arrano making dollars. Ontxa maitzeko beste abestitxo bat ere jarriko dotzuet. Glaukomaren gure kaiola, baina bertsio makarra batetan. Dela hostia dagoena. Etala, beste barik, la asterra arte. Se mo basto. Yo. Se van a <risa> grasalment, eta gizore bizio batena jaro bojartzeo norbe ontzakotna bata normalitateo baino nik ezetitza, ez ez ditzor noin normalo eta zuke ezkaren ez zehalakoak aldotako zifra bat eta zehaz hartzen traje ez duren zaren eroin zei multimen Taxxarrak